Në vazhëm me ledzim në shpjegimin e libri të shërhu sënë të imam bërbëharit rahimahulloh me shpjegim të shekh rabi bin hadhi l-madkhali hafidhahullohu ta'ala të pika 4 të pëst e 10 të pëst të të autori rahimahullohu و النفاق ان يظهر الاسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير do thot nifaq esh te ne zemër të ket kufër do thot nifaku esh që islamin ta sfaqje me goj kurse në zemër ose në ndërgjegjen e tij tafsheh kufrin do thot kjo esh nifaq do të thon këtu fillon me sqaru diçka e autori Rahimehullah për qështjet e nifakut edhe kufrit se ma herët ose deri tani ka, ka shpjegu gjera që kanë të bajnë me imanin ose me islamin kurse këtu përmend qështje në nifakut edhe kufrit qka është kufr kufr ose kafir i thuet ati qka është faq kufrin në më thamë që Të regon kufrin, qofta ja mohim i Allahut ose shirkë në Allahun, përgjënështrim i pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, mospranim i pengamer lëkut të ti sallallahu aleyhi vësallem, ose refuzim, dë thët me mohim, pra ndo një qështje për e qështjeve të ligjeve të islamit që janë të dukshme dhe të dishme, ta zëmë sigur namazin ose të njajshme, do thot këto si që janë këto cëstje do më thanë kjo është kufër i hapt i duksëm do më thanë kufër që shihet edhe kjo astë plëtsistën të kunderthen me imanin e duksëm do më thanë astë e kundertha se përbalu imanit të duksëm mirë po ka ditska që quhet një fak e ajo është gjenerio në të dukshmen të shfaqet si do të thënë ta shfaqë imanin edhe islamin kurse në vetvete ai të ketë kufër do të thonë kuf kufër për e këtyre që i përmendëm ë do të thonë mohimi Allahut, mohimi xhenetit, xhenemit, mohimi pejgamberllokut ose mohimi dënjë pejgamberit të caktuar, mohimi Kur'anit Ose të ngjashme llojet e kufrit, do thotë që i kemi përmend edhe në shpjegimet e librave të tjera dhe në dersat e tjera, do të pa mar para sy sili cili lloj i kufrit në sehat e mbaën në vetvete, do thonë e ka. Kurse haptas shfaq Islam, ajo është që kjo është ky është definicioni i nifakut. Do thonë aty njerëzi ai nher quhet munafik. ë kjo nifaku ka ndodë në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam kur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam pasi është sprëngul në Medinë, është forcu gjendja e muslimanëve, thotë ka kanë gavrny çështja islami e islamit dhe është bën islami sunduesi aty vendit. Ather në mesin e banorëve të Medinës ka pas edhe njerëz të cilët nuk e kanë pranuar Islamin në zemër, e kanë marrë kufrin e tyre që e kanë pas. Mirpo me gojë ose në atë pjesën e dukshme janë asfalt si musliman. Domethënë kanë fal namazin bashkë me sahabët, bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë bë rregullat e islamit kanë edhe në lufta me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mirë po në, në brendsinë e tyre kanë pas kufër ajo është nifak do të thonë ose aty njeriu të till i thuhet munafik do të thotë ky është term sheryatik term që gat bojë me akiden edhe duhet me ditë kuptimin e drejtë çka do thotë nifak ajo është thotë munafik sepse pra prandaj Matei domethan duhet të dihen, të dihet për çka përdoren këtë termë, mos përdoren për diçka që nuk është me atë kuptim. Ëh, edhe Allah subhanahu wa taala i ka qortu shumë munafikët dhe i ka do të, të në shumë ajete në surre të ndryshme, surën Bakarën, surën Nisa, në surën Taube, në ajetet shumë ta, i ka qërtu munafikët, ma dje, edhe ka zbrit një surët dveçantë në përqërtim të munafikëve, që quetë surja El Munafikun. E, pashtu i ka qërtu edhe i ka tregu për shtërësit e tyre në surën Mujadile, në surën Hasher, edhe të tjera, të më thonë shumicëne, ose në shumë vende në Kuran, përmendet qështja munafikëve, edhe dami i t'yre, dënimi i t'yre, kështu me radhë, si që ka thanë Allahu në surën Nisa, ajetin 125, inë nëlmonafikinë, fit dërkil esfelimin e nërë, dhe më thanë, monafikët janë në shkallën më të ullët të gjëhenemit, dhe dhe të në shkallën më të ullët, së pësatë janë një prelojive të mosbësimtarëve, janë kufarë në realitet, por për shkak të damit të madhë, edhe kurtheve të randa të cilat i ja bajnë islamit edhe muslimanëve, edhe për shkak të asaj që shfaqen me tjetër fytyrë, do të thotë kanë dënimin më të rënd prej llojeve të dënimit të mosbesimtarve, pra është në shkallën më të ult të xhahanimit. Ëh ata munafiqët natkoh, edhe në kohët e më vonshme, kurislim janë në fuqi ose edhe në vendet ku Islami është në fuqi paraqiten, ë, do të them ky fenomen i nifakut, sepse kërkojnë, do të them ata njerëz që në zemër nuk ju ka hi islami, i ka hyrë Islami e kërkojnë të mirat e dunjas, do të them duke u shfaq si musliman, do të them duke pretenduar se ka jep Islamin, do të them fillimisht për ta për ta mbrojtë veten përseun prej luftës, prej luftimit ato shfaqen si musliman. ë pastaj për ta mbrojtë pasurinë atyre, për ta mbrojtë drejtën e trashëgimisë, kështu me rad, për martesë, për ato rregullat të islamit sepse Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që edhe me munafiqët, ato me të gjithë që shfaqen si musliman, mu si, si me than, me pas raportet me ta si me musliman të me than, për ta vlejnë regullat e muslimanit, si për martes si për trashigimi si për e, qështjene ushqimit për të thejë rrurat e kështu me rad dë thot në regullat e shëriatit në dunja për ta vlejnë regullat e muslimanit dhe e, në këto regullat shohin dhe një përfitim thon, në dunjas Pra ndaj janë shfaqë si musliman Kërse në brendësi e kanë bajt Kufrin në të silin kanë qenë Kërse për në akhirat Allahu Shqanatala ka të rëgu si që thamë Se munafikët janë Shkallën më të ullët të gjëhënëmit Pashtu ka thamë Allahu I lartësuar Jo me jëkullu lë munafikune Vë lë munafikatu lëllë dhina amenu Unë dhurune në këtëbismin nurikum Dhe thotë në atë ditë Pra ditën e gjykimit Munafikët dhe munafikët Dhe të ju thonë besimtarve Këthe huni ka ne Qëtë që fitojme dhe ne Prej dritës suaj Qilër gjiru vëra e kum Feltemisu nura Atyre ju thuhet këthe huni prapa Dhe kërkoni dritë ju për vete Pastaj thotë fëtë dhuri bebejnë Hën bisuri lehu bebë do thotë se mes tyre vihet një mur, domethënë mes besimtarëve dhe munafikëve. ba'tinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-aqa min qiblihi al-abad do thotë në anën e brëndshme, pra ku janë besimtarët, aty ka mëshirë, kurse nga ana jashtme ku janë munafiqët vjen dënimi. Juna dune e lemnekum me akum Atëherë muna fikët i thrasin besimtar Thojna nuk ishim edhe ne me ju Kalu bela Ata thonë po ju ishit me ne O lakin në kum Fëtentum enfusëkum Mirë po ju, ju adeveten, e deviju atë vetën U atë rabazëtum Edhe kërkonit Dëmë thanë i banit prita besimtarve dhe islamit Përme që t'i banit dam Dëmë thanë i pritë qit Momentet e, e përçtaqme Për ta dëmtu islamin dhe muslimant wa irtabtum aw isit ne dysim do them per vertacina e sfalljes te gharben a meritsallahu an sallam wa gharratkum al amani edhe ju ju mastruan dsirat hatta ja hatta ja amrulllah derisaj jukimi allahut wa gharrakum billahi al garur edhe juve ju mastroi jo ju largoi prej allahut do thot shejtanin Domethën për nditen e gjykimit, as të qartë se munafiqët kanë dënimin më të rëndë përshem si një grup prej grupeve të mosbesimtarëve, madje ata kanë dënimin më të rënd prej të gjithë mosbesimtarëve, kurse në rregullat e dunias <coughs> e logaritën sikur përgjithësia e muslimanëve. Domethën për ta vlen të njëjtat rregulla të shariatit sikur për muslimanët e tjerë sepse në fakt, do të them, nifaku është vështirë të vërtetohet. Do të them, nëse vërtetohet me argumente të prera se diku sëst munafik, do të them se fsheh kufrin në vetvete, ë, nëse i vërtetot kufrin atëre, nuk vlen atë rregulla. Bahet do të thotë në grupin e mosbesimtarve, por përderisa as duke fshehur kufrin e tij përta rregullat e ligjore, do të thon dispozitat ligjore të shariatit vlen njëjtë ashtu për muslimanët e tjerë. E pastaj thot autori rahimahullah pika 26 wa'lam bi'anna ad-dunya dara bi'anna ad-dunya daru iman wa islam. Do të thon diës se dunyaja ja është vendi për iman edhe për islam. Do të thon dunya Dunjaja është e, aty ku silën veprat, qofsin ato veprat zemrës ose fjal të zemrës, fjal të gojës ose veprat gjymëtyrve. Do tëtë të besimi, e, imani islami edhe veprat zbatimi i obligimeve, largimi prej e, mëkateve, të gjitha ato janë për dunja. Edhe në dunja është njeri u i obligumë, me këto me iman me islam edhe veprat e çipërfsin do të thotë imani përfsin veprat e brendshme do të thon besimet kurse islami veprat e dukshme ë kurse xhereti është vendi i shpërblimit për iman edhe islam edhe vendi i dënimit për kufër edhe për mëkate pastu duhet diet se vendi i muslimanve aty ku jetojn muslimant ajo quhet vend i muslimanve dhe vendi i islamit nuk quhet vend i kufrit sepse xhavaritut në kohat e hershme kur e kanë ndarë një pjesë prej shtetit islam kur e kanë marrë dë një vend do të them dë një rajon e kanë shpallat si shtet islam ose vend islam edhe kanë thonë se sdo vend tjetër përvecë këti është vend i kufrit pa marë parasysh a kanë qenë ato vendet të muslimanve apo të tjera dhe më thonë sdo vend tjetër jashtë vendit tyre kanë quit vend kufri edhe kanë thonë se nuk lejohet martesa dhe më thonë me grate atyre vendeve kështu me rad edhe se të gjithë se cili muslimane ka obligim me hikë për vendeve të kufrit edhe me arte vendi i jonë vendi i islamit ë do të thon kjo ka qenë në kohët e vjetra të havarizhët edhe vazhdon gjithmonë kjo do të vazhdojë të rinditet në zhgjimit se havarizt kur kanë mundësi do të thon kur krijojn kur ju krijohet ndonjë mundësi për të fitu pushtet dikun atëherë kuptohet çdo kush që s'kan st jasht atë kufive të pushtetit të tyre e llogaritin për mosbesimtar ose e llogaritin do thon se e ka aplikim me skuën vend në vendin e tyre që e quajnë vendin e vetëm të islamit. Do thot nuk lejohet vendin e muslimanëve me quajt vend të kufrit. Vetëm, do thon ose vend të luftës, daru harb. Do thot dar harb as vetëm vendi s'ka nuk është i pushtuar prej ose nuk është i cilëruar prej muslimanëve ë datë të cili ti shpall luftë pushtetari ai quhet daru harb, domethën shtet me të cilin jemi në luftë. Përndryshe, ë shteti ku jetojnë muslimanët ose vendi ku është i populluar me muslimanë quhet vend i muslimanëve. Edhe ku vendet tjera që nuk janë të muslimanëve, po me të cilët nuk janë luft, që, e, në luftë, i quhet daru silm, domethën vend me të cilin kemi paqe. Domethë Për të gjitha këto ka regula dhe çanta <coughs> në regullat e shëriatit, dëmë të në të janë në libra të fikhut. Sistë thamë, këvarit që të dë thotë ka në dogarit, se shdo gjë shka nështë jashtë vendit të tyre, është vend i kufrit. Edhe ata njerës janë të obligumë të bajnë higjëret, nëse nuk bajnë higjëret, gjithashtu edhe ata janë kufar. Edhe sa i përket martesës, kanë pasë khilaf, thotë, Sëhrabia, hafi dhallahu. Ëh, desha kan thon se ai njerit që jeton në vend kufrit ka të drejtë të u marto me grua prej atij vendi, por ai që jeton në vend të Islamit, do të thon vendin e tyre, vetëm brenda kufive të ISIS-it ose ISIS-it, si thonë tash. Ëh, ai atyosen vendi i Islamit, atë nuk ka të drejtë të marr grua prej asht kufive të atij shteti. Do të thonë kjo ka në lidhje me disa rregulla, normalisht ato asnjërin prej këtyre rregullave nuk e bazojnë Kur'anin e Sunet, po do të thotë kjo është ajo që ka ndodhur gjatë gjithë historisë të muslimanëve në vuajtjet e tyre prej xhavaritëve, çka i kanë pas gjithmonë. Pra qëllimi është e, me të thonë se qëllimi është pra ta rregojmë, ta shpjegojmë pse xhavaritë e kanë e, logarit e, vendin islam, vendin e muslimanëve, nëse ata janë larguar prej aty vendi dhe kanë formuar ë postë të dytën diku tjetër, atë vend të muslimanëve ka logarit si vend kufrit, edhe çafilarëve. Edhe normalisht aty i kanë lejuar gjërat që ndoshta ka disa çështje që ka i lejojnë, që nuk lejohen edhe ndaj çafilarëve, por ata i kanë lejuar edhe ndaj muslimanëve duke يسال بر شفيرا متى authori rahimahullah na pikana 47 thot wa ummat muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fiha mu'minun muslimun fi ahkamihim wa mawarithihim wa zabaiihihim wa zabaiihihim wa salati alayhim dumisan na ummatin muhammadit ka basimtar ada ka musliman në aspekt të regullave të shëriatit, edhe për trashigimi, për ferjet të kafshve, edhe për namazin e gjenazës. Dume fanë ata që janë pjesë e umetit Muhammedit. Në mesin e tyre ka që janë besimtar, dume fanë të plotë. Kurse, në përgjithësi, muslimant janë musliman, lëgaritën për regullat e shëriatit që i përmendëm disa, për regullat e trashigimisë, Për regullat e therjes të kafshve, pra kur e ther një musliman ose kur i e në vend ku janë njërëzit musliman, më thënë ato shka therën aty në aty në vend kafsh të logarit se i kanë therë muslimant, edhe lejohet në grani e atyne. Edhe për namazin e gjenazës, gjithashtu, në vend muslimanve, kur vjen gjenazja, kuptohet, në gjami i pëmarë parasys në cili në vendje, kur bijet një gjenazja aty, kuptohet që është e kanë pru një muslimanë domethan muslimanit pra ai që është musliman në vendin e muslimanëve që dihet domethan si musliman e portanto vlen rregullat e muslimanit për selamën për e, martesën për trashëgimin domethan në së vdes si trashëgohet ose si trashëgon ai edhe për thërjen e kafshëve <coughs> gjithashtu edhe për në mazinën e cenazës siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe kjo është shumë e rëndësishme ky hadith që transmeton Buhariu rahimahullahu an sahihun e tij nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu thast më rëndësishme tregon rregullën se si duhen ciltë njerëz duhet llogaritën si musliman se xhavaret që vendin ton e shtin një dyshim du më thonë se ata musliman e logaritin vetëm atë që ka pajtohet plëtsisht me mentalitetin e tyne edhe me besimet e devijuara që i kanë edhe e kanë pa se i provokojnë njerëzit, si të rritë du më thonë, shfridzojnë nëse nuk kanë dituri i provokojnë duke i pytë se kush logaritet musliman kush është musliman me qka e vërtetonë ti se filani është musliman du më thonë sigur në mesin ku janë ta zonë sigurfëndin ton ka rreth që janë 100% muslimanë ose 90% ose më pak ose më shumë po bijen vende dheën muslimant e, ata thonë se dohet të mëulumtu cili prej ty na është musliman e, kjo gjithashtu nuk është e vërtetë mirë po sidoqoftë në këtë hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men salla salatana wastagbala qiblatana wa akala zabihatana Fëdhali këllë muslim Dëmë thënë Kus e fal namazin ton Pra kus e fal namazin Edhe këthehet ka kibla jon Pra ka djet e ka kibla qabën Wa ekele dhe bi hatena Edhe e ha kafshën që e therim ne Dëmë thënë E ther kafshën si musliman Edhe i ha Misin që e kanë therë musliman të kështu më rap Fëdhali këllë muslim Fëdhali këllë muslim ellëdhijë dhëli lehë dhimmetullah dhimmetu rasulihim do të thotë ai është muslimani i cili e ka besën e Allahut edhe besën në të dërguarit të tij sallallahu alaihi ve sellem fela tukhfirullaha fi dhimmetih prandaj mos e tradhtoni Allahun në besën e tij do të thotë ai që është musliman me këto çka i përket pejgamberit për sallallahu alaihi ve sellem atëherë do të thonë se e tradhtonat e vretë në natë islam që e ka, du më thonë se e ke shkel besën Allahut edhe e ke traftu Allahun pra në besën e ti. Edhe ajo pa dyshim është një fatketësi madhështore dhe që s'jelë dënim të madhë, ajo që ka shkel besën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Du më thonë shumica pra përgjithsia e muslimanve, logaritën, si muslimane dhe logaritim se janë pjes fes islame namazin e falim me ta falemi pas tyre pas imamave në përgjamit e muslimanve edhe i ham kafshet qka i therin ata thënë, kjo, pa, pa engarku veten me hullumtu se a e kanë thera, se kanë thera kanë thana, se kanë thera pra kur e therë muslimani pranohet përveç nëse diti me argument të prerë dhe më thanë kja këta janë regullat përjashtimit nuk janë regullë bazë pra nëse e di me argument të prerë se aje ka therë përshemë për një varë ose e kështu më radhë që bëhet haram e, aje kafshë për ndryshe në përgjësi kafshët që vinë prej muslimanve pra të therur, amishi që vinë prej muslimanve është halal e të gjitha regullat tjera dhe më thanë që ka vëlejnë në shëriat për musliman. E, <coughs> në atë rast, dëmë thënë, në vendet e muslimanve, pra, pra përthojmë, regullat për ta vëlejnë si për musliman, falet, njëri ju është i obligum të falet me ta për gjuma, për gjemat, dëmë thënë mu falë masimamve që janë në, në gjamit e muslimanve, E, ha, ha e të mishi që e japin muslimant edhe nuk lejohet që atyre të gjikohet me regulat kufrit si që bajnë këvarijët ose të njajshmit me ata <coughs> për gjikohet për ata se janë musliman edhe sjelja me ta si kur me musliman <coughs> pasta i thot autori Rahimehullah pik, në pikën e 27 në 27 nudstetate tani wala nshehdu li ahadin imani, bi haqiqati al-iman hatta yati bi jami'i sara'i al-islam domethan nuk dshmojm per dikan e, me se si me them nuk dshmojm dikan per dikan se ka imanin e plot edhe e kompletuar per derisa nuk i zbathon te gjitha e, ligjet e islamit Fëjnë qësë rëfishejim min dhalik, kanë në nëqisë al-imani hëtta jetub, e nëse le mangët diska prej regulave të islamit, atërë ajo është me imanë të mangët, dheri sa të pëndohet. Wa'lem anëna imanëhu ilë Allahi ta'ala tamë al-imani au nëqisë al-iman, dhe dhëtë dhëtë dhëtë dhëtë qështja e imanit për njeri unë, i takon vetëm Allahutë që të vlerësoj, dëmë të në që të gjykojë Allahu, a është me iman të plotë ose me iman të dobet. Illa ma adhërële kemin të dhji i shëra il islam, përveç nëse shfaq diçka prej shkelje së regullave të islamit. Dëmë të në kjo është fjala e autorit Rahimahullah. Që ka të dë thëtë? Dëmë të thënë se e, prej mesit muslimanve ka njërës që e kanë imanin e plotë edhe për atë njëri që e ka imanin e plot, i thuhet mu'min, ose si është përkëthimi besimtar. E, mirë po ketë nuk mundesh me thanë për një njërë se është mu'min, pra me iman të plot, përveç nëse i ka plëcu të gjitha regullat e islamit edhe i ka zvatu në atë mënyrë që ka kërkohet prej ti, Se vetëm, du më thënë nëse i plotëson të gjitha Edhe në mënyrën që ka është të kërkuar të Allah A ti i thuhet që është besimtar i plotë A nëse është mëkatar Du më thënë nëse shfaqë Dishka prej mëkateve Dishka që ja cungon imanin Atëherë nuk, nuk e meriton Ejnin mukmin Du më thënë si besimtar i plotë Por, ati i thuhet që është mukmin Me imanin e ti edhe është më katarë me gjuna hëme ti. Dëmë thënë se është besimtarë, ose, pra nuk thënë se është besimtarë, kështu në përgjithësi, pra me që të kuptohet se ka besim ose imam të plodë, po thuhet <coughs> besimtarë më katarë. Dëmë thënë që të regonë se ka diçka mangësi, ose besimtarë gjuna qarë, thënë për dikanë që e, edhe ka besim, pra bazat e besimit i ka, mirë për nuk i ka zbatu të gjitha regullat e shëriatit, ati i thuhet, e, pra nuk i thuhet në përgjithsi besimtar me besim të plot, por i thuhet besimtar me besim të mangët, ose besimtar më katar, besimtar gjunachar, e kështu me lathe. E, kurse fjala besimtar, përgjithsi që nënkupton besim të plot, thuhet vetëm për ata që e kam plotësu imamen, si që janë, sahabet për të cilët e kam dëshmua Allahu subhanahu wa taala sepse ata e kanë i kanë plotsua të gjitha aspektet e besimit. Pastu mund të thuhet edhe për disa imam të diturisë të sunetit, të cilët për të cilët kam dëshmuar xenërat ata të shumta dietar se njerëz të mirë, siç janë për shembull Saidi ibn Musaib, Mujahid Imam Malik Imam Euza'i Shafi'i Ahmed Ibn Khambel e të njashëm të cilët dihet dhe thot në aspektin e zbatimit të regullar të imamit edhe islamit kanë qenë pra natë që ka mundët njeriu me pa ajo ka qenë e përsosur që ka kanë bata edhe thirjen edhe luftën që ka kanë bata edhe sakrificën e kështu të më thonë ashtë diçka e pakontestueshme natë që shohim kjo është në aspekt, domethënë në një farë hulumtimi, si më thën, ose studimi për ta kuptuar në aspekt terminologjisë, kujt i thuhet besimtar, kujt nuk i thuhet, kujt i thuhet munafik siç për me në maharet. ë se për ndryshe për nahirat nuk ka mundësi njeriu për as kënd me xhiku. Sa është xhenet ose xhahenem ata devtam allah subhanahu wa taala kursem per djesisimun us me thon ai qe vdes ne iman ai siguri mse ka imanin e plot skon drejt nxehet në mse ka imanin me mangsi mundet me sku drejt nxehet në nse do allahu me fal e nse do allahu e dnon pa po perfundimin prap e ka nxehet kurse ai qe vdes ne kufr ose shirk asht per gjithmon n xehenem Mirpafaj që ka iman. Do të thonë që shfaq bazat e imanit tek shumë radh, edhe bën mëkate, nuk lejohet as së si, më thonë mosbesimtar. Do thotë e edim se nuk mundesh të dëshmoj për dikën se ka iman të plot. Mirpafaj se ka iman, se ka bazën e imanit, dëshmon, edhe nuk le, në atë rast, do thonë nuk lejohet as së si, më thonë se është kafir siç kam thën xavarixhët, të cilët thon se ai që bën ato që të cilët kam thën, se ai që bën një mëkat, del prej imanit dhe hyn në kufër. Do thotë sepse ata thon imani është një tërësi. Edhe nëse ajo tërësi thyhet, do thon nuk mbetet prej imanit asgjë, atëherë ka dalë në kufër. Ëh, kta i kanë pasu Motezilit, të cilët kam thën Ajë që bënë mëkat, dhe më thanë, që ka qenë në iman, edhe ka bënë mëkat, ka dalë pre imanit, por nuk ka hi në kufër. A është në një vend që është një pozit mes pozitës kufrit edhe pozitës imanit. Dhe më thanë, një pozit mes dy pozitave. Kurse edhe këta dhe këvaritës për na khiretë kanë thonë se ajë është për gjithmonë në gjëhenen. Dhe më thanë, Pra, khavarit shtë dhe motezilit tonë se aj që bën mëkat, është përgjithmonë në gjëhenem, kurse në dunja, khavarit shtë tonë se është në kufër, është kefir, motezilit tonë se është mes kufërit dhe imanit, asë nuk është muqmin, asë nuk është besimtar, asë nuk është kefir, në më thanë është në mes. Nga në tjetër, mërgjit, e kanë thanë të kunder tënë, nëse murxjet e fuqehat si ata thjeton ma se më thon murxjet më mëkmadëruar ata thon se ai që thot la ilaha illallah me me gojë edhe beson me zemër atëra imani i ti tij është i plot nuk ka nuk e cungon asgjë imani edhe murxjet gjithashtu thon se imani është një tërësi nuk ndahet në pjesë por nëse bën në mëkat por ato mëkate meriton dënim kurse imani është i plot, nuk i nuk i cungohet. ë kurse murxiyat që kanë ekstremist, do të thonë ulatul murxia, ti quhen. Ata kanë thonë kur ka njeriu imam, mëkati nuk i bën asnjë lloj dami, sikur s'ka nuk i bën vepra e mirë do bi atë që ka kufër dhe më thënë, sigur një rigë në kufër, nëse e falë namazin, nuk pranohet, edhe nuk i ban dobi për ahiret. Gjithashtu kanë thënë, se aj që ka iman, pa marë parashis sa mëkate i ban, dhe më thënë, në ahiret, nuk i ban dan, ato mëkate. Atëher, ehlusun e vërgjema, janë mes, mes ekstremiz, mes dy ekstreme dhe, asë nuk kanë teprim, asë nuk kanë shpërfilje, dhe më thënë, asë nuk e teprojnë i ban mëkat njeriu më nxjerr prej imanit, as nuk janë mos perfidhës që ta marr para sy sa mëkate njeriu bën. Do të thonë me thon se imani në ka plot sipas mushrijeve, do të thotë imani i mëkatarit më të madh, edhe imani i Xibrilit, edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i sahabeve është njësoj, nuk ka dallim, sepse thën imani është një tërësi. Kur njeriu beson, do të thonë, është çojas besimi. Ta marr para sy dhe njësoj besimi i një njeriu që ka bën mëkate të mëdha, edhe besimi i Xhibrilit alayhi salatu vesselam janë barabart. Domethënë ehle sunna wel jemaa nuk janë as në këtë ekstrem, as në ekstremin tjetër që ta nxjerrë njeriu prej imanit krejtësisht për një mëkat. Domethënë pra hlesën e ul jemaa para atëri që ka e ti bën mëkat për një besimtar që bën mëkat nuk thonë se ai e ka imanin e plot as nuk thonë se e plotist you can have imani do mthan me me të njëjtën fjalë pë, për për spray pra as nuk thonë se ai që bën mëkat e ka imanin të plot as nuk thon se plotësisht imani është heq, është tej çuditë. Do thotë murxjet thon ë eh, kë të tfarën kurse xavarich të dytën. <coughs> Eve nitsoj për mendim, mëste skurt se ka thon autori Rahimullah, pika 29. ë eh, was-salatu ala mimma ta min ahli al-qibla sunna. Al-marzumu waz-zani al wasaniya welli qetllu vdese dhe gjeru min ahel el qibla dhe sekran dhe gjeru hem el salatu alehim sunna do thot namazi i xenazes as sunnet demthan as i lidhshm edhe as pjesa islamit per secilin qi ka vdes prej itharvet kiblas demthan kjo shprehje prej itharvet kiblas do thot qe prej atyre qe kan fal namazin. Do të thënë nëse një musliman që është fal, ka vdekur për mar parasys, a ka vdekë si është gurzu, do të thënë për zinë, siç e përmendëm, e sosthenë rexmit, maherët, do të ka mundësi që të jetë i dënuar për zinë, pra dënim me vdekje. Ose qoftë zin, zinacar, ai zin, zinaçar ose zinaçare, ajo. Ësaj që bëm vetvrasje edhe ai që e ka vrat tjetër kanë prej besimtarve, prej muslimanve. Edhe nëse ka vdekur i dehur, ose pa marrë parasysh, dhe më thanë, qëfar formet tjetër, nëse ka qenë prej njerëzve të kibles, dhe më thanë se namazi i gjenazës për të është sunet. Dhe nuk ka priashtim, përderi sa ka vdek në islam i falet gjenazja. Mirë po, në qofë se imami, dhe më thanë, prisi, i muslimanve ose një djetar i madhe ose dikus që ka në dikim përse unë nëse vëtes dë njëri që i ka ba mëkatet haptaz ose ka thyrnë mëkatet ose ka ba e, prisje të madhe më thëmë kanë zitë për mëkatet e kështu mërave ose ka ba bidate ose ka thyrnë bidate e kështu mërave do thot një njeri që kanë dikim si që është dikush me pushtet ose dikush me dituri lejohet, mos me afalë ja gjenazën ati njeri, u të më thanë si qërtim për të tjerët, më thanë ajë vetë mu lërgu për gjenazës, mirë për besim ta më, musliman, dë më thanë gjemati, musliman vend përgjësi, duhet me afalë ja edhe e kanë obligim, nëse nuk e afalë askush, atër e kretë marin mëkat mirë për kjo kanë do thë shumë të djetartë Bidatëgjive nuk ja kan falë gjenazën Nuk kan marë pjesë në gjenazën Bidatëgjive Jo se nuk ban me afal Gjenazën Bidatëgjit Dhe Gjithashtu duhet përmendur Se nuk ja kish falë asë kush Atëre të gjithë muslimant Kan mëkatë se nuk ja falin Por Ata qka kan pozit Qka kan autoritetet edhe në dikim Dhe më thane ban Lejohet me ban këta për qërtim të të tjirëve që të largohen prej mëkateve të ati ose prej bidateve qëka i ka pas. E, kjo ka ndodhë gjithashtu pengameris e lalavani nëse lëmë, nëse ka vdejtë dikush me borgë, ka pëjtë, a, a ka lënë pasuri për mi ala borgëj, në qëfëse ka lënë, du më thënë, diqka mi ala borgëjnë, atëre jështë la borgëj, e nëse nuk ka pasë, Pahet pengamir sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka falë gjenazën, është largu, kurset, e ka fal xhenazën, mos largu kurse sahabëve i ka thon sallu ala sahibikum, do të thon faljani xhenazën e sokut tuaj. Do të thon nuk i ka pengu musliman të tia ja falin xhenazën e ati, por e parvet nuk e ja ka fal. Do të thon ky është një prej argumenteve se lejohet mos me a fal mos me a fal gjenazën ati që bën mëkat, pra pre individve jo kretë gjematit për sëri dhe më thonë gjematit duhet me a fal gjenazën së cilit musliman mirë po gjithashtu edhe nëse ka qenë edhe në kitë rast prap lejohet me a fal e djetaruj kjo nuk do më thonë se nuk lejohet djetaruj me a fal kjo do të thonë që lejohet mi qërtu të tjertë me braktisje në gjenazës të ti për lejot edhe me a falë gjenazën nuk ka që ja bëm haram sikur dhe argument për këta është ajo që i kanë dod me atë gruan që ka bazi na e kanë gurzu e kanë marë me a falë gjenazën edhe për nga meri sallallahu anem sëllem ja ka falë edhe i kanë thonë e, e të salli a lejha vë katë zënet ka thanë ja se Peygamberi Zëna ozan kur ajo ka bën Zëna. Be nami sallallahu alaihi wasallam ka thanë, "Laqad taba at-taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Medineh la wasa'atuhum." Do thonë ajo ka bën një tëubë, që nëse ajo tëubë u shpërndahet 70 vetve, prej banorëve të Medinas do të kishte mjaftuar. Do thotë se ka bëu tëubë shumë të fortë. Dhe kit dietarët e marrin për argument se lejohet t'i juf, falet gjenosja se cilit mëkatarë. Pa marë para shusha ka bëhë të ube ose nuk ka bëhë të ube. Kurse zinoja, përshemull është prej mëkateve ma më të mëdhaja dhe ma më të shëmtuara, kështu që nëse në atë rast të nga meri sallallahu nëse një jaka falë asa, kuptohet se lejohet edhe për mëkate tjera. Me gjithë se, dëmë thëmë në atë rast ajo ka qenë që është ndosë sepse ajo është dorzu vetë jes dorzu gjykimit të Allahut subhanahu wa taala që dënohet në ndjenja, domethënë, edhe me tehubet sinqert, që është kthy disa herë kështu më radh. ë Mirpakjo është si argument se lejohet të falet xhenozja në Katar. Deri këtu wallahu alem, mu wa sallallahu asallama, wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina Muhammad wa akhir dawana in alhamdullahi rabbil alamin.